Isu Palestin ataupun orang-orang sebut Palestine. Kita kena sebut Palestine. Macam mana kita nak hadapan isu ni tuan-tuan? Ini isu umat Islam. Kita bila duk tengok TV, kita tertarik ada beberapa perkara tentang Palestin ini. Semangat orang. Semangat orang demo lawan Israel walaupun perkataan Israel itu tidak layak disebut dan bahkan haram disebut kerana Allah Ta'ala apabila dia guna Israel dia merujuk kepada Nabi Ya'qub alaihi salam, tetapi apabila Allah Ta'ala nak melaknat bangsa Israel, Allah menyebut Yahudi walantaradaankal Yahud, Nasara. Allah tak guna Israel sebab itu kita bila nak maki kita jangan kata jangan maki Israel kita maki Yahudi. Kalau kita maki Israel, Israel dinisbahkan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Sebab itu kita sebut ya bani Israel, wahai anak cucu Israel, iaitu anak cucu keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Isu Palestin, tuan-tuan, dia merupakan isu agama. Kita benci Yahudi. Bukan kerana dia rampas tanah palosin. Tetapi kerana agama. Peperangan kita dengan Yahudi bukan peperangan kerana tanah. Bukan kerana dia rampas tanah kita. Tetapi peperangan kita dengan Yahudi kerana dia agama yang salah. Isu agama. Dia bukan isu tanah. Ada orang kita tuan-tuan bila dia semangat dia angkat sepanduk bakak gambar orang Palestin, bakak bendera Palestin, habis demo bakak di mulut sebatang. Kok dia dok bakak tu, dia beli kat Yahudi. Tadi tak sangga semangat, bakak mu bakak ni, ambil patung Israel apa patung Benjamin Netanyahu bakak bendera Israel bakak, habis bakak babak Yahudi. Pung sebatang orang tu patut bakar dulu tapi tak boleh bakar tu dia bakar di mulut kalau benci betul Yahudi kalau barak betul daripada Yahudi benda tu dulu dia kena buang tapi tak boleh buang tu dah pasal isu Palestin dia sentimen dia main perasaannya dia bukan ada ilmu pasal benci, pasal orang duk kena benci turun boleh lima puluh angkat sebanduk boleh seratus tengah Turun pergi Oh, Yahudi, Yahudi Boykot bangang Yahudi Boykot bang Yahudi Tiga pagi manggil tengok bola tu Yahudi Kau siapa kata bola bukan Yahudi Pertandingan pela dunia Adalah agenda Yahudi Yang sahkan bantah demo Yahudi ni Yang paling sahkan sokong bola sibuk tuan-tuan, pasal Tuan -tuan dia tengok isu bukan dasar dalam framework ataupun dalam rangka ibadah, dia tengok dalam rangka sentimen lepas tu boykot. oh boycott barang Yahudi, boycott barang Yahudi boycott barang Yahudi, barang-barang yang nak kena boycott dulu tangkai mangkai ni nak kena boycott dia boycott apa? Di bawah, boycott barang Yahudi dilihat kita duduk tengok dalam TV buat semangat bantai Yahudi tu punya besar tangkai bantai tangkai haa kut nak pi perang Yahudi kebal benda-benda ni dulu boikot, barang-barang syirik tangkai segala azimat khurafat boikot, gamak-gamak Sultan Kedah nampak kedai makan yang ada gantung gamak boykot yang ni yang nak kena kempen betul boikot atas dasar akidah Bukan atas dasar semangat Ada mana-mana kenduri Yang ada unsur-unsur khurafat Unsur-unsur bida'ah Boykot Kerana apa tuan-tuan? Kerana ini suruhan agama Dia bukan suruhan Mana-mana parti politik Dia suruhan parti Allah Hizbullah Tengok satu isu kita kena tengok dalam rangka dakwah Islam ibadah jauh sangat cukup sekadar itu isu palestin